Imeetimia saa saba na dakika ishirini katika studio zetu zizopo hapa gigini bujumbura. Sayuya na saa saba na saa hizo hizo katika mji wa mashariki mwagi ya muhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Karibu kufuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa muhutasari wake. Maduka ya kubadilisha fedha za kigeni ya na banki ku BRB Bada ya kufungiwa februari mwaka rufumbili 20, 2020 Governor wa berbe ametangaza Watu wa nane wa dunia na wengine Kumi na watatu kujiruhiwa vikari kufuatia ajari ya barabarani mkwani kirundo Na mgomo wa madereva wa magari ya uchukuzi kutoka uvila Kwa bujumbura waelezo wa kukwamisha shuhuliza uchukuzi katika ukanda huo Kuna haya bila shakada mengine upenzi sikizaji mitambo na na François Akimana Hapa studio mimi ni Romualde Nio yabifuze. Na mkaribu tena hatua ya kufungia maduka ya kubadilisha feather za kigeni. Imeondolewa na banki kuu ya kitaifa, berube, tangu, jumahi. Wari okua natumikia katika sekta hiyo ama wanao penda kujihusishi na kazi yenyewe wanatakia kujirodhesha katika banki kuu Hayo yana chomoza katika tangazo la beru bela ijumaa hii. Aitha akisoma tangazo hilo. Diedone mwrengila nuhu ari governor wa banki kuu Hamifamisha kuwa tangu sasa. Wanautumua pesa za kigeni. Watazipewa katika sarafu hiyo hiyo. Ama kupitia akounti za pesa za kigeni. Zizo katika banki za chagurao. Tu mskrizi akisaseo kakisomenzetu moize misako. Tukichukulia malengo ya banki ya taifa ya kuwa banki kuu ya nyembinu za kufikisha kwenye mandeleo na kulinda sekte ya banki ili uchumu wa taifa ufikie kwenye mandeleo ya kudumu na kwa kudhibiti uchumu wa taifa kubaki imara na ukabiliana changamoto banki ya taifa Kwa ushirika wa wadawaki katika mandeleo, imezindua rasmi mkakato wa hatua madhubuti kusu uboreshaji wa sarafu ya burundi kufuatia kipindi tulichomo. Hatua zinazo zamiriwa katika lengo hilo, zinachukulia namna uchunu wa taifa olivyo, pia ikitajika utekilizuaji wa hatua hizo utakuwa unafamishu watu ote. Benke ya taifa inafamisha kuwa hatua zile uchukuliwa machi 16 mwaka alfumbina ashirini za kuhusu utowaji na upokezi wa pesa za kigeni zinasitishwa. Toka leo, wanoagiziwa pesa za kigeni, wanaweza kuzipewa katika pesa za kigeni au kuziweka kwenye akounti zao za pesa za kigeni zizo katika banki za kibiashara. Pia, hatua ilo chukulua Februari 7 mwaka alfumbina shirini ya kusitisha kaza maduka ya kubadilisha pesa inafutwa wafanya kazi wa sekta hiyo au yeyote anetaka kufanya kazi katika sekta hiyo anatakiwa kujisajilisha katika banki kuya taifa. Ili mtu kukubalewa kufanya kazi, analazimika kuweka saini kwenye hati ya kukubali uheshimishwaji wa sheria ya sekta kubadilisha pesa. Na mhuyo alikuwa governor wa banki kuu BRB. Watu wanane wanaundua na wanawake, umesita na wanawake wawili. Wamefaliki na wengine kumi na watato kujeruhiwa vikari kufuatia ajari ya barabarani kwenye mji mjiji. Kwenye kijiji, buda huunga, talafani buambarangwe mkowani kirundo. Karibu saa moja usiku wa arahamsihi. Tarifa kuznazo tolewa na mashuhuda. Na kuthibitisho na governor zinasima kuwa gari aina ya lori. Linaro tumiwa katika utangenezaaji wa mabonde lilishini wa wa break likitokea kwenye makao makuu ya tarafa buambarangwe wanaleza kuwa lipokaribia soko dogo la eneo marufu kabuyenge liligonga waleo kuandani ya soko hilo hata kubomua nyumba miili na majeruhi na majeruhi wamepelekwa katika hospitali ya mkenye tarafani buambarangwe na laia wa Burundi wanaastahiri kufundishwa na kulewa umuhimu wa bima ya afya na mari zao mkulugenzi wa shirika la bima sukabu. amesema hayo ijumaa hii akizindo wa rasmi mwezi maususi kwa maathimisho ya mnyaka 45 ya uhai wa shirika hilo. Shale Ndagi Jimara hameitaja hali hiyo kuwa pingamizi kubwa kwa sababu takwimo zinaonyesha kuwa wanaujihusilisha na bima hawafiki hata asilimi ya moja alicha yahayo ametangaza kuendelea kuamasiisha uma na kunuia kufikia wanao shiriki washirika wak e waki njia ya teknolojia. noro ya namtarifi yet na endelea ye kutoka hapa jijini inaenda kujia kutoka hapa jijini bujumbura Lakini tufike kaskazini mwaburundi tena ambapo makurongo zaidi ya kumi yanayo nayo hatarisha mji wangozi yanatengenezwa ya tatengenezwa kwa kufukiwa kupitia ufadhili wa banki ya dunia. Shuhuri hizo zitaweka Ukomo kwa maramiku ya raia wakazi wakaribu na makurongo hayo kulingana na governor wa mkua huo. Haitha governor Emanuel Nachonsanzi anafamisha kuwa banki hiyo itafadhiri ujenzi wa barabara ya lami nguzi kanyaruba pamoja na kilometa ishini za barabara za mawe mjini humo. Anaomba raia kuifadhi miundominu hiyo watakayo kabithiwa. Jerome Hakizimana anatusomea tarifa ya muenzetu apolner mozagara. Kuna kipindi cha muda murefu, muji wangozi, ukikabiliwa na mashimo takriban ni na mawili makubwa makubwa. Kata za chamu gani, rusuguti, ikanyami na penginepo, ndipo mashimo hayo yanaripotiwa naripotiwa haswa. Kama raia wa hapo wasemavyo, mashimo hayo huwasababishia... Madhara mbalimbali, wakitaja mafuriko yanayosomba watoto wanapangukia ndani, wanyama na majengo ya kando na mashimo hayo katika msimu wa mvua. Istoshe, mashimo hayo ya kupanuka siku baada ya nyingine, na hivyo kwa na kuharibia vuanja vyao. Bada ya vinyongo kutoka kwa wakazu wa mjihuwa wangozi, gavana wa mkua huo ya nyoyo kwa siku za usoni pata jengo barabara ya rami Itakayo toka ngozi mjinikati hadi kwenye mpako wa Burundi na Rwanda uliopo kanyaru ya chini. Ikipitia mumba mswada utakawo zaminiwa na bank ya dunia pamoja na hayo. Mashimo hayo yatafikia tafiku na jengwa iwapo ni kitendo isemavyo kuwa kitahalimu pesa nyingi. Katika mswada huo huo barabara zitakazo tengenezwa kwa mawe. Zitashulikiwa kwa umbali wa vilomita ishili na vinane mjiningozi Gavana Immanuelin Hachonsanze Yafahamisha kuwa hata watalam utayali walisha fika kuzuru mahali ambapo mswada huo utatekelezewa Na hivi panabaki tu kuholodhesha watakawa thiriwa na muraji huo Ili kupewa fidia hatimae raia wanaomba kwa upande wao Kuto tumia kivoloya hela za muswada huo Ambao, utahalimu mamiya ya mamilion. Lejo isanganiro, ni kiboko yao. Na mtarifa hii, inanda kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini bujumbura. Katika michezo timu nane za mchezo wa mpila wa wavu kutoka miku na sita za jijila bujumbura, ndi zo zita chiriki nusu finali muishoni mwajumahili katika mashindano ya kuanda mashindano Kwa angazi ya kitaifa haya mitangazo na kiongozi wa shirika la umpila wa wavu akizungumza na wandishi wa habari ijumaa hii Sergei Nakavura hamesema kuwa timu zita kazo shika na fasi ya kwanza zitapewa vikombe na bahasha ya la kitano Nguruwe miamoja kumina sita ndiwe wame kuwa wameamukizwa ugonjo Sio julikana uliotokea mapema moizi huu katika maineo tofauti ya inchi na kuwa sabini mwahao Kuchomoza katika tangazo kwa vyombo vya habari lilo na mkurugenzi wa ufugaji Jumaa hii mkua ni gitega stage ngurunziza Hameomba wahusika wote kupiga marufuku biashara na uchinjaji ngurue Katika maineo kuna kujitokeza ugonjwa huo kwa kusubiri matokeo ya vipimo Ya takayo wezesha kutambua ugonjwa huo Tarifa hii ikikamilika tutaile jirea na hapo mashariki mwajamule ya kidemokrasia Kongo, madereva wa magari ya safari kati ya bujumbura na mji jilani wa Uvira mashariki mwainchi hiyo, wanasema kuwa kazi yao imekua hafifu sikumbiri sasa kwa uhaba wa wategia na wakuenda bujumbura kutokana na mugoma ulewitishwa na wamiliki wa mabasi ya Uvira na bukavu wanaopinga kulipa tozo mpya ya dola moja kwa kila msafiri wakiomba serikali yao kujenga barabara za arami. Kutoka Uvira Thompson Unji Batangalawa William ametutumia ripoti ifuatayo. Hapa niko kwenye kituo cha magari za kutoka Uvira kwenda Bujumbura nchini Burundi na kutana na madereva wanaotonda mrongo hila bila wateja. Nimewasogelea kuwauliza kwa nini kibaridi wameniambia mgomo wa magari ya kwenda Bukavu na kutoka Bukavu kuja Uvira umiathirika zao. Kwa sisi kwa driver kutoka hapa uvira mpaka bujumbura inataribia vitu vingi sana. Yani kwa kutokea jana mpaka sasa hivi wateja amuna hata umonyo kitizama hapa. Yani gari ni nyingi sana. Wateja na wakutagua ni wadogo wadogo sana. Amuna kabisa. Dereva uyuu anasemakoa kuna bahadhi ya wateja kutoka bukavu ambao uleta bidhaa muhimu wanazobeba bujumbura. Natikisika sana kuona guys ya wazabukavu azifika. Kawaida wakifika hapa kwa wangu kuseja mambo mingi mingi kabla chakula maambi tu vidogo vidogo ninakwambia na saidia kuenda ngambo ya kuenda Butungura Matonia ni dereva wa kampuni ya Okapi yeye ni Mrundi nimemkuta bado kupata wateja nikamuuliza mgomo wa mabasi ya Uvira Bukavu metatiza nini binatutatiza juu mara nyingi hapa siyo kuenda Butungura tunabeba kama mara nyingi watu wa kutoka Bukavu au baada tu ya kalemi kuingia tunapaswa tupate muvumana si hapa kwetu vile mama huyu yuko mjini Bukavu kwenye kituo cha mabasi cha Essance Majoro vangu siku ya kwanza ya ugomo nimemkuta tayari akisinzia nika muuliza kipi akiendeki mimi nasinzia mimi nachoka nilikulia Saint-Cleren nikaendi angia mu agence gari ya kwanza kaangia suit huko tuko tunachunga ces sollicito ya bakubwa atuisiki wakubwa watuache twende batoche le 2000 atuyetafane Kana na huo ilibidi bahadhi ya wasafiri kutoka bukavu kwanza kuchukua pikipiki kuingia mjini uvira. Jambo ambalo halikuwa rahisi kwa kila msafiri. Halimasima tema numbi waziri jimboni wa utalii. Mawasiliano ya majina usafiri amesema. Ni tariki makuima na saba ya mwezi wa sita mwakaotu nao. Na tumeenda kufanya kikao kwenye ofisa ya waziri wa eh, wapesa na uchumi. Na tulipofanya iyo kikao wa wachukuzi. Ni wawo wamekuja kuomba bei ya uchukuzi yongezwe. Tumekubaliana ya kuomba kwenye Usafiri anapolipa iyo bei ya uchukuzi. Iyo takse ushuru iko deja ndani, iko ndani. Ya hiyo takcha mba wanalipa. Kama ni dala kuminatano ni kusema yei anachukua dala kuminane na dala moja inaenda kwenye serkali. Kama wanalipisha pesa za Kongo elfu yeye yei anachukua elfu kuminatatu na elfu yeye yei anachukua na peleka kwa ushuru ya serkali. Atuelewe kwanini tunaweza kusikia mambo kama yae. Vuguvugu vugu la wanahinchilucha la sema litasindikiza wa miliki wa magari katika mgomo hadi pale tozo hiyo itakapoondolewa kutoka uvira mashariki wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo mimi ni Thompson Unji Patangala William na m kutoka mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo tulirejea nchini tulirejea nchini Burundi nguruwe 116 ndio wametambulika kuwa wameambukizwa ugonjwa sio julukana uliootokea mapema mwezi katika maeneo tofauti ya nchi na kwa 70 mahao Hayo huchomoza katika tangazo kwa vyombo vya habari leo soma na mkurugenzi wa ufugaji Iyimahi mkoa ni Gitega Selejenkurunziza ameomba wahusika wote kupiga marufuku biashara na uchinjaji nguruwe katika maeneo kunako jitokeza ugonjwa huo kwa kusubiri matokeo ya vipimo yatakayowezesha kutambua ugonjwa huo. Tummsikize anatafsiri kwa Kiswahili wenzetu wa Mendiwa. Kulidenerika katika kona mbalimbali, ugongwa yoyauanguwe kwenye vigeeji jamirangom kwa nibururi, kivimba mkuania gitega, kigama katika mkuu wa mwinga na ngasaka mkuania rumongo ambapo kwenye jumla yamazizi kumina nane maradihaya liwakumbanguwe mianakuminasita sabin katyao wakafariki, ugongwa huo gitega, kigama katika mkuu wa mwinga na ngasaka mkuania rumongo ambapo kwenye jumla yamazizi kumina nane maradihaya liwakumbanguwe mianakuminasita sabin katyao wakafariki, Ugonjwa huo pia unishohudiwa kwenye vigeeji jamirangom mivanda, naga hinda katika mkua warumonge daima ambapo ngurue kumina mmoge walikufa. Kufuatia vifo hito, makundi ya waganga wa mifugo kutoka kwenye wizara jinyidamana ya ufugaji yaliwahi kufika maeneo ya tukio walikoendesha shuru liza vipimo, ilikuakiki aina ya ugonjwa huo, ngurue walio ugua, walikuwa wakikosa hamu ya chakula jyoto jingi, madoa mekundu tumboni, wekundu kwenye kipande kimoja cha jicho na kadhalika nguruwe wengine walikuwa wakipatwa na shida za kutembea nguruwe anadhihirisha dalili hizo alikuwa akitoweka baada ya siku tatu au tano ukichukuliwa dalili hizo fikra iliibuka kwa labda wenda misemo hiyo inaugua ugonjwa wa marufu dudura au mjamo ila vipimo Iliashiria kuwa sio ugonjwa huo Katika kusubiri ugonjwa huo kutambulika, hatua zikwatazo zimetukuliwa ili kuzuia wenezaji wa ugonjwa huo. Idara ya mifugo katika wizara imefika maineo ya tukio kumumuzia dawa madewa yote ya nguruwe. Tunaitaka idara hiyo kushirikiana na utawala ili kusimamisha uchukuzi wa wanyama hao, jashara na uchinjaji wake. Katika maineo kulipodihirika sampuli za ugonjwa huo upele lazikususu ugonjwa huo, na mkwa sauti hiyo ya mkurugenzi wa ufugaji taarifa ya mchana leo wa haina cha ziada usikose kuendelea kusikiza vipindi vingine vinavyoendelea kutoka studio ilikuwa na mimi Romar de Nio ya bivuze